Wir lösen sie, mir, nur. Onkel Quentin war aufgeregt wie ein kleiner Junge. Ein richtiges chemisches Labor wollte eine Niederlassung in Kirin gründen. Und man hatte Onkel Quentin gebeten, als wissenschaftlicher Berater zu fungieren. Damit die Wissenschaftler und ihre Familien sich kennenlernen konnten, veranstaltete das Labor einen Familientag. Weil Onkel Quentin sie darum gebeten hatte, nahmen die fünf Freunde mit mäßiger Begeisterung daran teil. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass alle Mitarbeiter und ihre Familien unserer Einladung gefolgt sind. Ich bin Owen Capshaw, der Leiter dieser Einrichtung. Dieses junge Mädchen neben mir ist meine Tochter Violet. Sie achtet darauf, dass ich immer rechtzeitig zum Abendessen zu Hause bin. Ja, genau. Und unsere Managerin Megan Kristen möchte ich Ihnen auch gleich vorstellen. Ja, ich bin für alle Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich, also auch für die Gehälter der Angestellten. Sie sollten sich also bei mir beliebt machen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, wie Sie sehen, habe ich hier im Labor ein paar kleine Versuche aufgebaut, damit unsere Familien einen Eindruck von unserer Arbeit bekommen. Alles ist harmlos, also nur keine Angst vor unseren Röhren und Bunsenbrennern. Timmy, du solltest doch zu Hause bleiben. Wie kommst du dazu, den Hund mit in Aber das Labor zu bringen? Ich hatte Ach. dir ausdrücklich gesagt, ja, dass du... Wir haben ihn nicht mitgebracht, Onkel Quentin, ehrenwort. was ist denn, Timmy? sofort den Hund raus, George. Aber er hat irgendwas, Onkel Quentin. Ah, hey, er springt Violet an. Ah, Hilfe! Oh, okay. das der Kolben ist explodiert. Mein oh Gott. Violet, ist dir was passiert? Nein, Daddy, der Hund hat mich rechtzeitig von diesem Versuch weggestoßen. Den wollte ich mir gerade ansehen. Gott sei Dank. Oh, wie konnte das nur passieren? Was ist denn passiert? Ist dir okay? Ich bin in Ordnung. Aber meine neuen Schuhe sind total ruiniert. Sei ja, nicht so gemein, George. Sie ist doch total geschickt. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Diese Kolben sind von minderwertiger Qualität. Die hatte ich früher auch und mir ist auch schon mal einer um die Ohren geflogen. Es lohnt sich nicht, am falschen Ende zu sparen, Megan. Oh, das habe ich nicht gewusst. Es war einfach das günstigste Angebot und das Labor hat nicht sehr viel Geld zur Verfügung. Naja, es ist ja noch glimpflich abgegangen. Meine Damen und Herren, das war nur ein kleines Missgeschick. Es ist nichts Schlimmes passiert wenn ich Sie jetzt zu unserem Buffet bitten dürfte. Ja. Das klingt doch mal großartig. <lacht> Na, anscheinend ist Vater nicht der Einzige, dem manchmal rein um die Ohren fliegen. <lacht> Der restliche Tag verging ohne Zwischenfälle. Die Kinder freundeten sich im Laufe des Tages mit Violet Capshaw an. Nachdem sie Violet besser kennengelernt hatten, fanden die Freunde sie ganz nett und verbrachten einen so vergnügten Tag mit ihr, dass George sie spontan zum Baden auf der Felseninsel am nächsten Tag einlud. Das Wetter war strahlend schön, als die Kinder auf die Felseninsel zuruderten. Ich bin ein bisschen schneller Dick, wenn ich bitten darf. Willst du rudern? Oder? <lacht> ja, kommt schon, Jungs. Seht mal, Leute, das Wasser sieht irgendwie komisch aus, so dunkel. Ach, keine Sorge, Violet. Vielleicht ist es nur ein Eigenteppich am Grund. So, Mädels, wir sind da. <lacht> Los Leute, wer zuerst an der Badestelle ist. Okay. Hey, wo ist die Badestelle? Natürlich hinter dem großen Felsen, komm mit. Okay. Los! Hey, ihr seid viel zu schnell! Hey. Begeistert rannten die Kinder auf ihre Badestelle zu. Violet war die Erste, die ihr Kleid abgestreift hatte und im Badeanzug dastand. Eben wollte sie ins Wasser laufen. Da kam Timmy auf sie zu, bellte wie verrückt und lief vor Violet auf und ab. Es schien so, als wollte er sie nicht ins Wasser lassen. Plötzlich schrie Violet erschrocken auf. I, seht euch das mal an. Was ist denn? Hier. Lauter tote Fische. Was zum Teufel hat das zu bedeuten? Oh, das ist ja widerlich. Und das Wasser sieht auch ganz komisch aus. Ach, deshalb wollte Timmy nicht, dass Violet ins Wasser geht. Dann Was zum Himmels, hier. wenn es passiert? Sieht so aus, als wären die Fische hier in irgendwas verendet. Und da Timmy Violet nicht ins Wasser lassen wollte? Und Timmy äh, muss mit seiner Spürnase erkannt haben, dass etwas mit dem Wasser nicht in Ordnung ist. Ja. Feiner, Feiner Timmy, Tim. hast du mal gemacht. Das Wasser ist vergiftet? Ich fürchte, ja... Meine Insel, meine Insel wird vergiftet. What? Wir müssen sofort zurück und Bescheid sagen, dass hier irgendwas faul ist. Ja. Onkel Quentin muss sich darum kümmern. Wir sollten ihm eine Wasserprobe mitbringen. Julian, hol mal die Saftflasche, bitte. Okay. Gute Idee. Den Saft kippe ich aus. So. Jetzt haben wir unsere Wasserprobe. Wir sollten auch einen der toten Fische mitnehmen. Äh, gib mir mal deine Badekappe, an. Ja, warte mal. Hier. Ach, danke. Ach, ist das eklig. So, der kommt mit. Bestimmt kann Onkel Quentin feststellen, woran er gestorben ist. Hey, Timmy, schnüffle nicht an dem Fisch, der könnte vergiftet sein. Dann sollten wir jetzt so schnell wie möglich zurückfahren. Mit dem Baden ist es ja sowieso nichts. Stimmt. Und wer weiß, was mit dem Wasser los ist. Julian, was ist denn? Hm? Mann, du hast ja rote Flecken an den Händen. Und sie fangen an zu jucken. Auf meine Füße auch. Da war irgendwas im Wasser, deshalb hast du Ausschlag. Los, Leute, wir müssen sofort zurück. Aha. Mhm. So schnell es ging, ruderten sie zurück. Mit der Flasche in der Hand stürmten sie ins Labor, wo Onkel Quentin gerade einen Versuchsaufbau überwachte. Vater, wir müssen dir unbedingt etwas zeigen. George, was macht ihr hier? Was? Ihr sollt mich nicht bei der Arbeit stören, ich muss mich konzentrieren. Aber Onkel Quentin, das ist wirklich wichtig. Auf der Felseninsel ist irgendwas Schlimmes im Gange. Äh, etwas Schlimmes? Wie meinst du das? Wir haben an unserer Badestelle tote Fische gefunden. Mhm, ja. Überall tote Fische. Ja, Julian hat Ausschlag an den Händen und Füßen und Dick inzwischen auch. Es juckt wie der Teufel. Irgendwas Giftiges muss da im Wasser sein. Zeig mal hier. Hier. Ja. Ja, das sieht ja wirklich böse aus. Ja. Liebe Zeit, ihr müsst sofort zum Arzt und das überprüfen lassen. Oh, Wir haben einen guten Betriebsarzt hier, der versteht was von chemischen und allergischen Reaktionen. Okay. Und du musst herausfinden, was da im Wasser ist, Vater. Wir haben dir eine Probe mitgebracht und einen toten Fisch auch. Oh, da habt ihr aber gut mitgedacht. Wo ist die Probe? Hier, in der Saftflasche. Das ist der tote Fisch, Onkel Quentin. Hier, aber fass ihn besser nicht mit bloßen Händen an. Hm, da hast du recht. Wir haben ja Gummihandschuhe hier gut Wieso haben eigentlich nur die Jungs Ausschlag? Naja, weil Sie die Wasserproben und den Fisch genommen haben. Wir Mädchen waren nicht im Wasser. Dass ich das noch erlebe? George sagt, wir Mädchen? <lacht> Dafür lohnt sich doch, ein bisschen Ausschlag zu bekommen, oder? <lacht> los jetzt, Kinder, ab zum Betriebsarzt, während ich die Probe und den Fisch untersuche. Aha. Ich sag euch so bald wie möglich, was dabei rausgekommen ist. Na dann Los! Ja. Und mal sehen, was es mit diesem Zeug auf sich hat. Die Kinder gingen zum Betriebsarzt des Labors, der sich die juckenden Hände und Füße der Jungen ansah. Er verschrieb ihnen eine Salbe und riet, sich zwei Tage später noch einmal bei ihm zu melden. Als er mit seiner Untersuchung fertig war, rief Mr. Capshaw an und bat die Kinder, zu ihm ins Büro zu schicken. Ah, Kinder, da seid ihr ja. Hi, Daddy. Habt ihr schon irgendwas rausgefunden? Ja, allerdings. Es ist wirklich besorgniserregend. Wir haben Rückstände von mehreren Giften gefunden. Die genauen Bestandteile können wir euch allerdings erst morgen sagen. solange dauert die spezifische Analyse. Ja. Kann das Gift etwa von hier gekommen sein? Das Meer ist ja schließlich nur ein Steinwurf entfernt. Nein, nein, nein. Das ist völlig unmöglich. Aha. Unsere Abfälle werden professionell entsorgt. Ja. Die Entsorgungsfirma hat große Erfahrung mit der Beseitigung von Laborabfällen. Aber es ist doch auffällig, dass die Vergiftung jetzt auftritt, nachdem gerade das Labor seine Arbeit in Kirin aufgenommen hat. Ja, das ist nur ein unglücklicher Zufall. Die Quelle muss woanders sein. Ja, und was soll jetzt passieren? Immerhin wird meine Insel vergiftet. Wir haben selbstverständlich die Behörden informiert. Ja, bitte? Ah, Megan. Die Umweltbehörde schickt einen Sachverständigen, der sich die ganze Sache ansehen wird. Mhm, Na gut. prima. Ähm, wir warten einfach, bis er kommt. Dann rudere ich ihn höchstpersönlich zur Felseninsel. – Warten? Na, dann hol mal besser deinen Schlafsack. Der Sachverständige wird nicht vor nächster Woche hier sein. – Was? Nächste Woche? Das ist hoffentlich ein Scherz. – Das ist keineswegs ein Scherz. Und ich wäre dir dankbar, wenn du dein Temperament zügeln würdest. – Meine Insel wird vergiftet und ich soll eine Woche auf Hilfe warten. Das ja. kann doch nicht sein! – George, es reicht! – Aber …– Ich verstehe deine Besorgnis, aber wir haben hier alles getan, was in unserer Macht steht. – Glaub mir, von uns geht die Gefahr bestimmt nicht aus. So, und jetzt müsst ihr mich entschuldigen, ich habe noch viel zu tun. Tut mir leid. Aber, okay. aber... Ach, komm, George, wir können hier nichts mehr tun. Ja, beruhig dich erstmal. mal, sonst wird schon was einfangen. Okay. Mein? Niedergeschlagen verließen die Freunde das Labor. Sie alle fühlten wie George. Sie konnten nicht einfach herumsitzen und warten, sondern mussten unbedingt herausfinden, woher die Vergiftung gekommen war. Während sie mit ihren Fahrrädern durchs Dorf fuhren, unterhielten sie sich. Also Leute, was denkt ihr? Ist das Labor die Quelle der Vergiftung? Ach, mein Vater hat doch schon gesagt, dass das unmöglich ist. Okay, sagen wir mal, Mr. Catcher hat recht. Woher sonst kann das Gift gekommen sein? Ja, kommt drauf an, was für ein Gift es war. Und das erfahren wir erst morgen. Ja, so lange kann ich nicht warten. Denkt doch mal nach, Leute, wer in der Gegend Geht mit giftigen Substanzen um. Ja, alle möglichen Leute. Hier im Hafen zum Beispiel gibt es jede Menge Farbe, ja, Lacke und, und Rostschutzmittel und so. Stimmt, alles nicht besonders hautfreundlich. Oh, ja. Ah, guck mal da drüben, da ist ins Bootshaus. Ja, warum schauen wir uns nicht da einmal um? Hm. Schließlich hat Sullivan ja früher krumme Geschäfte gemacht. Was? Erinnert ihr euch an die Sache mit den geklauten Rennbooten? Ja. Und ja. Und dafür was sitzt das? Mr. Sullivan jetzt aber auch im Knast. Ja. Und sein Sohn, der den Laden übernommen hat, hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Das stimmt. Hm. Na, wer weiß. Vielleicht hat er ja was von seinem Vater gelernt. Das ist aber eine ziemlich fiese Unterstellung. Aber es schadet doch nichts, wenn wir uns da mal umsehen. Los kommt schon. Es sind doch nur ein paar hundert Meter. Ah, das <lacht> Kurz darauf fuhren die Kinder auf das Gelände von Sullivans Bootshaus. Es war ihnen von einem früheren Abenteuer her noch vertraut. Quietschend hielten sie ihre Räder vor dem Bootshaus an. <lacht> als wäre jemand hier. Ja. Mr. Sullivan? Hallo. Ja, dann sehen wir uns im Bootshaus mal um. Was? Mr. Sullivan? Hm. Wirklich keiner da. Los, kommt. Wir dürfen hier doch gar nicht rein. Da hinten, da ist ein Regal mit Dosen. Das sind bestimmt Farben und Lacke. Oh. Ja, und was ist mit dem Zeug? Das ist doch bestimmt hochgiftig, oder? Ähm, neuartiger Farbanstrich für Boote. Langanhaltender Schutz, biologisch abbaubar. Aha. Na, also. Hm. Biologisch abbaubar? Du meinst, das sind Biofarben? Ja, genau. Das sieht so aus. Diese Dosen sind alle vom selben Hersteller. <lacht> Was macht ihr hier? Also wir ja, ja, das wir, wir wollten haben. nur mal wir können uns in ihrem Bootshaus umsehen, verstehen ja, Sie? Ja, wegen unseres Segelbootes, das ja. wir bräuchten mal einen neuen Anstrich, wissen Sie? Ja, genau. Genau. Ach ja? Und die Farbe dafür habt ihr euch gleich ausgesucht? Verwenden Sie nur biologisch abbaubare Farben und Lacke? Ausschließlich. Es gibt schon viel zu viel giftigen Dreck, mit dem unser Meer fertig werden muss. Was geht euch das an? Naja, ähm, wir wollen unser Boot. Ihr könnt euch gar nicht leisten, euer Boot professionell überholen zu lassen. Also warum schnüffelt ihr hier herum? Reicht euch nicht, dass ihr meinen Vater in den Knast gebracht habt? Wollt ihr mir jetzt auch noch was anhängen? Ach, also. Na, äh, nein, nein, also ganz bestimmt nicht. Wir gehen auch schon wieder. Entschuldigen Sie. Wird doch Zeit. Und nehmt den blöden Köter mit. Okay, okay, wir gehen ja schon. Nur nicht so freundlich. Wir Die Idee mit dem Bootshaus war also falsch. Nun hatte auch George ein wenig von ihrem Eifer eingebüßt. Sie fuhren zurück ins Dorf, wo Violet sich einen neuen Sonnenhut kaufen wollte. Dann aßen sie im Café noch ein Eis, bevor sie sich von Violet verabschiedeten und gegen Abend den Heimweg zum Felsenhaus einschlugen. ist oh ja. Oh Mann, diese Anfahrt zum hm. Felsenhaus. Hochschafft ein ganz schön. Mhm. Ja. Aber gleich sind wir am Feldweg. Dann sind wir ja fast daheim. Nein, ich ich falle auch gleich vom Rad ja. Du hast ja auch mindestens seit einer Stunde nichts mehr gegessen. ja witzig, Schwesterlein. Seht witzig. Ja, sieh, mal. sieh mal, wer uns da entgegenkommt. Ist das nicht Bauer Green? Ja, ja das, das ist er. Ja. nicht mal Timmy zugewinkt. Was tut er doch sonst immer? Hm. Wo der jetzt wohl hin will? Sein Anhänger scheint ziemlich voll zu sein. Ja, wahrscheinlich kommt er vom Feld. Und wo will er dann hin? Sein Hof liegt doch landeinwärts. Stimmt. Lass uns mal gucken, wohin er fährt. nö, ich kann echt nicht mehr. Ich will jetzt keine Verfolgungsjagden mehr anstellen. Okay, dann eben nicht. Aber ich fahr mal schnell hinterher. Nur bis zur Biegung. Aha. Also Schön. Ja. Ah! Oh, Dick! Was ist passiert? Ich bin vom Pedal abgerutscht und hingeknallt. Oh. Ist das schlimm? Ah. Geht's denn? Ich bin gestürzt und es ist eure Schuld. Bloß, weil ihr es immer übertreiben müsst. Ach, Dick. Tut mir leid. Ich wollte doch nur sehen, wo Bauer Green hinfährt. Das ist mir doch egal. Hier, sieh dir das an. Zwei Speichen sind verbogen. Toll. Na, nur gut, dass wir fast zu Hause sind. Los, lasst uns gehen. Tante Fanny wird bestimmt schon mit dem Abendessen auf uns warten. Na, wenigstens ein Lichtblick. <lacht> Kannst du fahren? Das geht schon. Am nächsten Tag sah die Welt wieder besser aus. Dick hatte sich von seinem Sturz erholt und Julien hatte noch am Abend die Speichen des Rades wieder in Ordnung gebracht. Die Neugier trieb die Freunde wieder zum Labor in Kiran. Sie mussten unbedingt wissen, mit welchen Giften sie auf der Felseninsel in Berührung gekommen waren. Seht mal, dieser giftgrüne Laster da vorne, da steht... DDT drauf. Ist das nicht ein Gift? Allerdings, in diesem Fall steht die Abkürzung aber für Dexters Dekontaminationstransporte. Steht da auf der Seite. Dekomma, was? Dekontamination, das heißt Entgiftung. Es muss wohl das Entsorgungsunternehmen sein, das die giftigen Abfälle aus dem Labor wegschafft. Mhm. Lasst uns reingehen. Ich möchte gleich mit Mr. Capshaw sprechen, Aha. Timmy, du bleibst hier draußen, okay? okay. zum Büro von Mrs. Megan Kristen. Noch nicht klopfen! Okay. Jetzt müssen wir besonders vorsichtig sein, Herbert. Keine Sorge, alles im Griff. Kostet dich allerdings ein bisschen was extra. Wie bitte? Wir haben doch wohl klar vereinbart... Das, das Risiko ist gestiegen, Schätzchen. Ich brauche mehr. Äh, Entschuldigung, Mrs. Christen. Ähm, wir suchen Mr. Capshaw. Wir möchten gerne... Was tut ihr kleinen Kr oh. Ich meine, was macht ihr Kinder denn so früh schon hier? Haben wir doch gesagt, wir suchen Mr. Capshaw. Wir wollten ihn eigentlich nach den Ergebnissen der Laboruntersuchung fragen. Er ist noch nicht da und ihr habt hier im Gebäude überhaupt nichts zu suchen. Also verschwindet! Äh, morgen, Megan. Ist mein Vater nicht da? Ich gehe dann jetzt mal. Denkt dran, was ich gesagt habe. Violet, dein Vater ist im Labor bei Quentin. Er wird gleich zurück sein. Also, warum wartet ihr Kinder nicht in seinem Büro auf ihn, statt mir hier auf meine Nerven zu gehen? Okay, okay, wir gehen ja schon. Vaters Büro ist gleich nebenan. Kommt, Leute. Aha. <lacht> Man Mann, war die fies. Wir wollten doch nur wissen, wo dein Vater ist. Ja, anscheinend haben wir Sie gerade bei einem Gespräch gestört. Wer war denn der Kerl Violet? Das war Herbert Dexter. Er ist der Eigentümer des Entsorgungsunternehmens. Das klang ja ziemlich komisch, was die beiden da verhackstückt haben. Wie meinst du das? Es klang fast, als wollte Herbert die Christen erpressen. Er hat was von gestiegenen Preisen erzählt und so. für die Entsorgung steigen leider ständig. Giftige Abfälle vernünftig zu entsorgen ist eben nicht einfach. Aber Mecken hat das im Griff. Sie ist wirklich ein Finanzgenie. Ohne ihre Sparpolitik wäre das Labor wahrscheinlich nicht so günstig. Wir stehen weit besser da, als es anzunehmen wäre. Die Konkurrenz ist nämlich mörderisch. Ja, ja, Finanzen ist ja gut und schön, aber die Arbeit ist doch das, was wirklich zählt, nicht wahr? Apropos, Onkel Quentin, was ist dann bei der Analyse herausgekommen? Tja, Leider handelt es sich um eine Reihe von Giften. Aber der größte Bestandteil ist DDT, ein Insektizid, das längst verboten ist. Wir forschen hier an alternativen Pflanzenschutzmitteln. Heißt das, an eurem Labor arbeitet ihr auch mit DDT? Ja, natürlich. Wir stellen ja Vergleiche zwischen DDT und unseren Alternativen an. Ja, Aber es läuft richtig. alles unter streng kontrollierten Bedingungen. Mhm. An. Ja. Pflanzenschutzmittel, sowas wie es Bauern auf ihren Feldern verwenden. Äh, was sagst du, George? Ach, nichts, Vater. Wie sollen wir nur herausfinden, woher das Gift gekommen ist? Ihr solltet eure kleinen Nasen da raushalten. Der Sachverständige von der Umweltbehörde kommt ja in ein paar Tagen. Überlasst das bitte den Profis, ja? Ich ja, muss gut. Ihnen zustimmen, Kinder. Ja. Wir ja. reden hier über Gifte, denen ihr nicht ausgesetzt werden sollt. Mhm. Ja, schon gut, Onkel Quentin. Wir hier wissen eh nicht, wie wir weitermachen sollten. Äh, genau, wir können ja gar nichts mehr tun und wir verschwinden jetzt besser. Danke für die Information. Äh, wa wa bitte? Äh, wieso bist du auf einmal so folgsam? Naja, ich weiß eben, wann ich geschlagen bin, Vater. Wiedersehen, Mr. Capture. Ähm, kommt, Leute. Wiedersehen. Tschüss, mhm. Daddy. Tschüss. Da brat mir doch einer einen Storch. Zielstrebig lief George auf den Ausgang zu, verfolgt von ihren verblüfften Freunden. Als sie zur Tür hinausstürmten, stieg gerade Herbert in seinen Laster und die Kinder sahen das giftgrüne Fahrzeug vom Hof fahren. Mist, jetzt ist er weg! Wer ist weg? Vermutlich redet sie von dem DDC-Laster, der gerade vom Hof gefahren ist. Wieso? Was willst du denn überhaupt mit dem? Jetzt stellt euch doch nicht so doof an. So wie ich das sehe, haben wir zwei mögliche Spuren. Was denn für Spuren? Wovon redest du? Wir sollen doch die Finger von der ganzen Sache lassen. Hast du meinen Vater nicht gehört? Du kannst ja die Finger davon lassen, du, du, ja, du Langweilerin. Ist ja schließlich auch nicht deine Insel, die total verseucht wird. Ach, reg richtig ab, George. Und jetzt erzähl mal, wovon redest du? Ich verstehe nämlich nur Bahnhof. Naja, also vom Labor kann die Vergiftung nicht kommen, sagt Onkel Quentin. Und Sullivans Bootshaus war sauber. Ja, also, dass das Labor nicht die Quelle ist, steht ja noch überhaupt nicht fest. Oh, willst du damit etwa sagen, dass unsere beiden Väter lügen? Hm? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht ja. haben sie ja irgendwas übersehen. Also, mein Vater wird ja wohl wissen, was in seinem Labor vor sich geht. Ja, und was ist mit Bauer Green? Bauer Green? Wie kommst du denn jetzt plötzlich auf den? Ja, sie hat schon recht. Er war irgendwie gestern komisch, oder? Hat sich auf Schleichwegen rumgedrückt und... Das hat er wohl von seinen Feldern an die Küste transportiert, hä? Immerhin ist eins der Gifte DDT, ein Pflanzenschutzmittel, wie es ein Landwirt verwenden könnte. Oh Mann, oh Mann, du greifst wirklich nach jedem Strohhalm, George. Das ist doch alles Quatsch. Onkel Quentin hat doch gesagt, dass DDT längst verboten ist. Und warum sollte Bauer Green nicht irgendwas ins Dorf gebracht haben? Allmählich schnappst du wirklich über. Ich schnappe über, ja, ne? Mhm. Also... Dazu habe ich ja wohl auch einen Grund. Und wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann könnt ihr ja brav mit dieser Langweilerin da hey. Scrabble spielen. Also George, warte doch. Wohin will sie denn bloß? Ich glaube, das weiß sie selber nicht so genau. Die Freunde blickten George hilflos hinterher. Sie verstanden zwar, dass sie verzweifelt war, doch sie fanden, dass George maßlos übertrieb. Am Nachmittag sahen sie vom Hafen aus, dass George allein mit Timmy zur Felseninsel hinüberruderte. Als sie zum Tee noch nicht zurück war, schickte Julian N. und Dick nach Hause und borgte sich von Alf ein Ruderboot, um George zu folgen. Er sah sie zunächst nicht, und lief in Richtung Badestelle. George! Wo bist du? Hallo, alter Junge. Wo ist George? Hä? Nicht so schnell, ich habe nur zwei Beine. George! George! Was willst du? Was machst du denn hier? Ich suche nach einer Spur. Total übergeschnappt, ich weiß. Oh, ich hab das nicht so gemeint, das weißt du doch. Wir finden nur, dass wir jetzt allein nicht weiterkommen. Ich will aber Was ist das denn? Was meinst du? Ja, guck doch mal da drüben, Julian. Hm? Da fährt ein Fahrzeug auf den Strand. Am Ufer gegenüber. Ja, jetzt fährt er auf die große Höhle zu. Was hat er da wohl macht? Wir müssen herausfinden, da wer das ist. Na dann komm. Ja. Wir rudern so schnell es geht zurück. Okay. Komm, Timmy. <lacht> wer zuerst am anderen Ufer ist. Okay. Wenigstens lacht sie wieder. Als sie ihre beiden Boote im Hafen von Kiran festmachten, dämmerte es bereits. Sie wollten gerade zum Strand hinübersprinten, als sie im Vorbeilaufen Megan Christen und Herbert Dexter zusammen im Hafencafé sitzen sahen. Spontan änderten sie den Plan und betraten das kleine Lokal. Julian, da vorne sitzen die beiden. Mhm. Ich möchte wissen, worüber die wohl reden. Vermutlich über Geschäfte. Schließlich entsorgt DDT die Laborabfälle. Wenn das eine geschäftliche Besprechung ist, bin ich die Kaiserin von China. Regeln sie sieht doch ganz blass aus. Ich muss wissen, worüber die reden. Und wie willst du das anstellen? Wenn Megan dich kommen sieht, macht sie doch sofort dicht. Es sei denn, sie erkennt mich nicht. Warte mal einen Moment und leih mir mal deine Schirmmütze. Wie du willst. Hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. George zog sich die Mütze tief ins Gesicht. Dann schnappte sie sich vom Servierwagen neben der Küche eine Schürze und band sie um. Eifrig begann sie das Geschirr von den umliegenden Tischen abzuräumen und näherte sich so unauffällig dem Tisch, an dem Megan und Herbert saßen. Es ist zu gefährlich weiterzumachen. In ein paar Tagen kommt der Umweltbeauftragte, der wird sich alles haarklein ansehen. <lacht> Du dafür gesorgt, dass alles nach außen hin seine Richtigkeit hat. Natürlich habe ich das. Und du? Ich habe alle Stempel und Nachweise, die für Geld zu haben sind. Komm schon, Megan. Jetzt werd nicht nervös. Die ganze Sache flutscht doch gerade so gut. Ach, und was ist mit diesen Kindern? Die sind verdammt neugierig. Außerdem haben sich vorhin am Nebentisch zwei Leute darüber <lacht> unterhalten, dass sie nach dem Schwimmen einen komischen Ausschlag bekommen haben. Na und? Was wollen die schon machen? Glaubst du, ein paar tote Fische kümmern irgendjemanden? Die Gören werden ja wohl nicht so blöd sein, die Fische zu essen. Und Das würde ihnen allerdings schlecht bekommen. Ah! Du, du, du bist doch... Ich bin die, deren Insel vergiftet wird. Was haben Sie damit zu tun? Ich? Ich? Gar nichts, natürlich. Also, ich, ich muss jetzt los. Denk dran, mir die Transportaufträge rechtzeitig zukommen zu lassen. Weg. Was? Was? Uh, ja... Wir sprechen noch darüber. Was ist hier los? Wer hat die Teller fallen lassen? Dieses ungeschickte Trampel hier. Ach. George, komm, lass uns schnell verschwinden. Nein! Ihr seid doch aus dem Felsenhaus. Was macht ihr denn hier für einen Unsinn? Ich muss jetzt dringend weg. Bitte sehr. Das ist das Geld. Es sollte wohl für die Rechnung reichen. Hey, Sie! Laufen Sie gefälligst nicht weg! Ich muss doch mit Ihnen reden! Jo George, lass gut sein. Nein! Komm, wir sollten jetzt nach Hause gehen. Das finde ich allerdings auch. Bevor er mir noch die gesamte Einrichtung demoliert oder den Rest meiner Gäste verscheucht. Nur mit Mühe gelang es Julian George zu beruhigen und sie aus dem Lokal zu ziehen. Inzwischen waren Dick und N. auf dem Weg nach Hause. Auf halbem Weg, die Küstenstraße hoch, hörten sie das vertraute Tuckern eines Traktors, der ihnen entgegenkam. Hörst du das? Da kommt ein Trecker. Ja, er ist da vorn. Man kann ihn gerade noch sehen. Es wäre ja schon ziemlich dämmerig. Komisch, dass er kein Licht angeschaltet hat. Immerhin ist das hier eine öffentliche Straße. Das war Bauer Green. Ja, und er hatte wieder einen beladenen Anhänger. Denkst du, was ich denke? Ja, George hat ihn im Verdacht, etwas Verbotenes zu tun, weil doch das Gift auf der Felseninsel Pflanzenschutzmittel enthält. George ist zwar im Moment etwas durchgedreht. Ja, kein Wunder, die Sorge um die Felseninsel macht sie ganz verrückt. Schon klar. Trotzdem könnte sie recht haben. Neulich hatte er auch schon was weggebracht und er fährt in der Dämmerung ohne Licht, als wollte er nicht erkannt werden. <lacht> Ich nehme an, wir müssen ihm folgen, was? Das sollten wir. Ja. Und wenn es nur ist, um George Nerven zu beruhigen. Mhm. Also dann. Ein Glück, dass er die Küstenstraße runterfährt. Haben wir wenigstens eine Chance, ihm zu folgen. Die beiden Kinder radelten hinter dem Traktor her, der stetig auf den Strand zuhielt. Da die Küstenstraße steil abfiel, gewannen sie genügend Geschwindigkeit, um den Traktor nicht aus den Augen zu verlieren. Er bog am Ende der Küstenstraße auf ein verlassenes Stück Strand ein. Als Dick und N. die Stelle erreichten, sahen sie, wie Bauer Green gerade eine Plane von seinem Anhänger wegzog. Da! Er hat irgendwas vor. Ja, er nimmt die Plane ab und klettert wieder auf seinen Trecker. Komm mit, N. Hey, Sie! Bauer Green, was machen Sie da? Was macht ihr denn hier? Was kippen Sie hier ab? Was geht euch denn das an, hä? Sie laden hier Giftmüll ab. Die Felseninsel wird vergiftet. Giftmüll? Wie kommt ihr denn auf die Idee? Ja, Sie benutzen blödes DDT als Pflanzenschutz. Ja. Und jetzt entsorgen Sie den Kram hier. Und die Felseninsel wird davon vergiftet. DDT? Glaubt ja ich bin wahnsinnig? Das Zeug ist aus gutem Grund seit Jahren verboten. Ja, und was kippen Sie dann hier ab? Mhm. Das sieht aus wie... Ja, also wie äh, Bauschutz. Ist es auch. Und das ist ja wohl total harmlos. Also warum verschwindet ihr nicht und lasst mich in Ruhe? Ach, Sie haben ja einen Ausschlag an den Händen. Ja, na Habe ich seit zwei Tagen. Das ist keine große Sache. Juck nur. Wie verrückt. Ich wette, den haben Sie vom Schwimmen. Oder jedenfalls vom Kontakt mit dem Meerwasser. Ja, ich habe ein bisschen von dem Zeug, das die Flut nicht weggespült hat, ins tiefere Wasser geschafft. Woher wisst ihr das? Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser. Da ist etwas Giftiges drin. Ja, und wir dachten, dass Sie derjenige sind, der das Gift da rein befördert. Also... Ich bin es nicht, klar? Ach, ja. Ich kippe hier nur ein bisschen Bauschutt ab. Ich Kann es mir nicht mehr. leisten, das Zeug ordentlich entsorgen zu lassen. In Ordnung ist das nicht. Naja, aber Giftmüll ist es ja auch nicht gerade, oder? Hm, Und äh, was wollt ihr jetzt tun? Alles der Polizei verraten? Ach, wir verraten Sie nicht. Aber den Schutt nehmen Sie wieder mit. Aber ich, ich, ich weiß Ich weiß nicht, wohin damit. Ja, der, Kindergarten, der Kindergarten, der Kindergarten, der baut doch gerade einen Bauspielplatz. Ja. Die können ein bisschen Bauschutt bestimmt brauchen. <lacht> ja, das, das ist eine tolle Idee, Mädchen. Da bringe ich das Zeug hin, gleich morgen früh. <lacht> Großartig. Na dann mal los. <lacht> Wiedersehen. Und, äh, vielen Dank, <lacht> ja, ja. Schon gut. Ja, so viel zu unserer Theorie, dass Bauer Green an einem schuld ah, ist. Das war's dann wohl. Ne? Und was machen wir jetzt? Da fragst du noch? Wir fahren nach Hause zum Abendessen. Hey, gute Ansage. <lacht> Na los, komm. Ja. <lacht> Zurück im Felsenhaus trafen sich die Freunde und tauschten ihre Neuigkeiten aus. Nachdem Bauer Green nicht mehr verdächtig war, blieb ihnen nur noch ein Verdacht. Der gegen Megan und Herbert. Die Freunde waren überzeugt davon, dass die beiden krumme Geschäfte machten. Doch was sollten sie dagegen tun? Wenn sie Mr. Capshaw und Onkel Quentin von ihrem Verdacht berichteten, stände ihr Wort gegen das der Managerin und des Entsorgungsunternehmers. Es blieb ihnen nur noch eine Wahl. Sie mussten die beiden auf frischer Tat ertappen. Dazu brauchten sie jedoch die Hilfe von Violet. Die konnte sich nämlich mehr oder weniger unauffällig den ganzen Tag auf dem Gelände des Labors herumdrücken und den Freunden Bescheid geben, wenn Herbert Dexter eine Fuhre abholte. Den ganzen Tag mussten sich die Kinder gedulden. Doch am Abend, eine Stunde vor Einsetzen der Flut, war es soweit. Violett kam eiligst zum Hafen geradelt, wo die Freunde am Bootssteg saßen und ungeduldig warteten. Herbert hat eine Fuhre abgeholt und ich bin ihm gefolgt, bis er zum Strand abgebogen ist. Los, wir müssen hinterher! Ich wette, er will zu der Höhle. Erinnerst du dich, George? Ja klar, wir haben doch von der Felsenlinse aus gesehen, dass jemand mit einem Laster zur Höhle gefahren ist. Wir wollten ihm folgen, aber dann hat uns das Gespräch zwischen Megan und Herbert so abgelenkt, dass wir es vergessen haben. Los Leute, hinterher! Ja! So schnell sie konnten, radelten die fünf zum Strand hinüber. Als sie sich der großen Höhle näherten, hörten sie, wie eine Fuhre abgekippt wurde. Die Flut lief inzwischen auf und die Kinder mussten durch knöchelhohes Wasser zur Höhle warten. möchte, der kippt jetzt den Gift mal einfach in die Höhle. Timmy, nein, bei Fuß, Timmy! Du darfst nicht in die Höhle, da ist Gift mit drin, das macht dich krank. Aber wir können da rein, wir müssen diesen Verbrecher aufhalten. Violet, du darfst da nicht allein rein. Hey, seid ihr wahnsinnig? Kommt sofort zurück! Julie, hilf mir mal, ich kann ihn nicht mehr halten. Er will da unbedingt rein. Timmy, bleib doch mal hier damit ich ihn als Leine verwenden kann. Okay. Jimmy. Ja. Hier. Danke. Ah, was das? Ah. Die Mädchen, da ist irgendwas passiert. Hallo, Los, komm, okay. Julien, wir müssen ihnen helfen. Okay. Doch bevor die beiden Jungen noch in die Höhle laufen konnten, kam der grüne DDT-Laster ihnen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Entsetzt sahen Julien, Dick und George, dass Herbert offenbar die beiden Mädchen zu sich in den Laster gezerrt hatte. Verängstigt schauten sie durch die Scheibe auf ihre Freunde. Hilflos mussten die drei mit ansehen, wie der grüne Laster mit Violet und N an Bord davonfuhr. Herbert hat Ann und Violet entführt. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, jetzt, wo wir ihn erwischt haben, muss er abtauchen. Aber ich wette, er holt sich vorher sein restliches Geld. Das heißt mit Sicherheit, dass er zum Labor fährt, zu Megan. Und danach wird er verschwinden. Du könntest recht haben, Dick. Los, fahren wir. Aber Dalli … Du nicht, Julian. Dick und ich fahren hinterher. Du fährst zum Felsenhaus. Ich weiß, dass Vater heute am früh zu Hause ist. Du musst ihn alarmieren, damit er die Polizei ruft. Ich muss Anne helfen. Fahr du zum Felsenhaus, Dick. Ach, Julian, sei vernünftig. Du bist der Schnellste von uns. Und jetzt kommt es doch auf jede Minute an. In Ordnung, aber beeilt euch Aha. und versucht, die Mädchen freizubekommen. Na klar, großer Bruder. Komm, George, sonst hat Herbert kassiert, bevor wir im Labor sind. Ja. Während Julian zum Felsenhaus raste, hasteten Dick und George zum Labor. Wie sie vermutet hatten, stand der giftgrüne Laster auf dem inzwischen verlassenen Parkplatz. Anne und Violet saßen im Fahrerhaus und schauten verzweifelt rein. George lief zum Laster und versuchte, die Türen zu öffnen. Aber der Wagen war rundherum verschlossen. Ihnen blieb nur eine Wahl. Sie mussten versuchen, an den Schlüssel zu kommen. Verstohlen schlichen sie sich in das Laborgebäude. Aus dem Bürotrakt hörten sie Stimmen. Megans Bürotür stand halb offen. Ja, ich weiß, dass ich noch weitere Fuhren fahren wollte. Aber inzwischen habe ich über deine Worte nachgedacht. Ich nehme jetzt das Geld für die letzte Fuhr und das war's dann. Ich denke, es läuft gerade alles so toll. Na ja, du hattest recht. Wenn der Heini von der Umweltbehörde kommt, wird's wohl möglich ungemütlich. Bisher war das Geschäft ja einfach. Du holst das Gift hier ab, wir rechnen die Gebühren für die ordnungsgemäße Entsorgung ab und du kippst den ganzen Müll in die große Höhle. Dann teilen wir den Gewinn. <lacht> und Capshaw und seine Eierköpfe haben keine Ahnung von der Sache. Diese giftpanschenden Verbrecher. Was machen wir denn jetzt mit Ihnen, George? Wir sperren sie ein, siehst du. Der Schlüssel steckt von außen. Hey. Pst, ich schleiche mich an die Tür. Aha. Was war das? ist zu gefallen? Sie ist abgeschlossen. Jawohl, sie ist abgeschlossen. Sie sitzen in der Falle, alle beide. Und jetzt rufen wir die Polizei. Ich gehe ins Büro von Mr. Capshaw. Da ist sein Telefon. Ach, die hätten wir. Ja, was ist denn, Timmy? Hey, verflixt noch mal. Das klingt ja, als wenn die aus dem Fenster steigen. – Kommt zurück! Die beiden sind durchs Fenster getürmt! Dick! Äh, – Was? Oh, – Hinterher! – Ja! ja. – Halt! Nicht so eilig, jetzt, war oh, Mr. Capshaw! – Vater! – Wir sind mit oh. der Polizei hier. Die beiden Verbrecher werden gerade verhaftet. Oh. – und, und was ist mit Anne und Violet? – Rettung um in letzter Minute. Oh, – Hey! – Bin oh, ich so froh, beiden. dass ich mich auf euch verlassen kann. Oh. – ja. oh, Das habt ihr toll gemacht, Kinder. Alle <lacht> Achtung! – Also, ich muss sagen, dass ich Tim diesmal nur zustimmen kann. Tja, wir halten eben zusammen, was immer auch kommt. Wow, ich habe noch nie so mutige Kids gekannt. Ein bisschen zu mutig. Wie bringe ich nur Fanny bei, dass ihr schon wieder in ein gefährliches Abenteuer verwickelt wart? Ja, wer sagt denn, dass du es ihr beibringen musst? Hm? Ja, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Tja, und was sage ich dem Umweltbeauftragten, wenn er in ein paar Tagen hier eintrifft? Dass er schon etwas früher aufstehen muss, wenn er sich mit der Spürnase der fünf Freunde messen will. <lacht> <lacht> wir sind für Freunde, und dem und und der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Uns locken Abend Heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.